із 1953 до 1964 року герой Радянського Союзу Микита Сергійович Хрущов. Формально так і сталося. Але чому ніхто з росіян, які так запекло обстоюють думку про те, що рішення про відхід Криму до України не та безпричинне, не поставлять собі... Просто запитання, з якого дива, Хрущову за рік після смерті Сталіна, практично через десятиліття після закінчення Другої Світової війни, коли формування адміністративних кордонів у межах СРСР давно завершено, відривати Крим від повністю Радянської Російської Федерації і передавати його повністю. Радянській Україні. Рішення Микити Хрущова та причини, що спонукали передати Крим Україні, задовго до березневих подій у Криму описав у своїй книзі «Диявольська гра» український публіцист і журналіст Юрій Краснощок. У 1944-45 роках радянська влада Організувала чергу депортацію кримських татар з півострова. Після виселення більшості корінного населення до Сибіру, Сталін не знав, що робити з Кримом. Зналюднений півострів слід було кимось заселяти. В лютому 44-го із пропозицією до вождя народів звернувся Єврейський комітет. На чорі з головою Радінформбюро. Соломоном Лозовським і дружиною Народного комісара зовнішніх справ СРСР В'ячеслава Молотова Поліною Жемчужиною. Лозовський і Жемчужина підготували лист із пропозицією для Сталіна віддати Кримський півострів євреям для заснування там Єврейської автономної республіки. Сталін, прочитавши подану пропозицію, відповів, «Мені ще бракувало, щоб навколо Севастополя та Чорноморського військового флоту створити мережу американських розвідувальних центрів». Примітка. Бюро, скорочено від Радянського інформаційного бюро, інформаційно-пропагандистське відомство ВСРСР утворене при Наркоматі закордонних справ СРСР 24 червня 1941 року. Основне завдання його діяльності полягало в складанні зведень для радіо, газет і журналів про становище на фронтах і партизанський рух під час німецько-радянської війни. 1961 року Радінформбюро було трансформовано Вагенство друку новин АПН Соломон Абрамович Лозовський, Справжнє прізвище Дридзо, 1878-1952 роки, радянський партійний діяч, дипломат, учасник революційних і профсоюзних рухів у Росії та Франції, доктор Історичних Наук. Професор Московського державного університету, публіцист, розстріляний 1952-го. Поліна Семенівна Жемчужна, справжнє ім'я Перл Семенівна Карповська, 1897-1970 роки, радянський партійний діяч, дружина Молотова, єврейка за національністю. Після Другої світової потрапила в немилість до Сталіна через надміру тепле, на думку вождя, ставлення до євреїв. Починалася холодна війна. Протистояння між Сполученими Штатами Америки і Радянським Союзом наростало. Сталіну повсюди вважалися іноземні агенти, що стало причиною, Нового відка війни проти своїх. З 1947 до 1950 року з Вірменської РСР виселили понад 100 тисяч азербайджанців. 1949 до Сибіру відправили понад 20 тисяч естонців, 42 тисячі латишів, 32 тисячі Литовців. За одну ніч із 6 на 7 червня 1949-го із Молдавії вивезли 35 050 50 людей. Наприкінці 40-х репресії поступово набули антисамістського характеру. В січні 1948-го за особистим наказом Сталіна Співробітники МДБ СРСР убили всесвітньо відомого театрального режисера Соломона Міхоелса. Того ж року заарештували кількох відомих євреїв-лікарів за звинуваченням у створенні терористичної групи та змови проти партійного керівництва, так звана справа лікарів. 1949-го у цій фантастичній боротьбі з іноземними розвідками Соломона Лозовського та ще кількох чоловіків із Ініціативного комітету щодо створення єврейської автономії заарештували 1952-го після розгляду справи справі Єврейського антифашистського комітету. Їх розстріляли як ворогів народу. Того ж 1949-го Поліну Жемчужину заслали на колиму до Кустанайської області, навіть Молотов не зміг допомогти дружині. І тоді Сталін наказав заселити Крим росіянами. До Криму рушили переселенці з Тамбовщини, Вологоччини, інших регіонів Росії. Росіяни, передусім, заселили покинуті татарами житла. Сіяти хліб і вирощувати виноград вони, на жаль, не вміли. Суха кримська земля стала для переселенців непосильним тягарем. 1947 рік взагалі видався неврожайним. В Україні панував голод, тож Крим... Голодував. Через нестачу води для зрошення на голодному пайку опинився навіть Чорноморський флот. Проблеми із продовольством в Криму тривали до 1953 року.